Egunon, Gabon eguer dion, edo, edo ezakitzen momentuan arrapatzen dizugun. Baina, ba, ongi etorri Mugei Merzera edo Mugei Merrakera ezakin nola ezaten dugun, ja? <laughs> Boren, oren, asteanetan betxatu dut e, pluralak endugen ezakela Mugei Merz izatea, eta ja. Vale, Bale, Mugei Merrizango gara plural gabe baina e, Aiboxen <laughs> bilatzen bagaitu zuen. Edo Spotifyen edo plurarela ekin agertzen gera bigarelako. <risa> vale? Hori arki utzen nahi dut. Eta bestetik, torri gara, zer, hau esamarnu nauzer da Metal 16 edo <risa> zerrekin hasi gara, musika dau? Ez, ez, ez. Ba, izenak, e, bai pentsalazten du pixka Metal Sixteen edo ez da kitorrelako... E... Ee, nola Jersey Shore o, tipo horretako zerbait e, buru berakaltzen duz, e, Lorna Shore izeneko taldea daukagu. Eta ez dakit, e, lehenkoan mugik horrela YouTube-en e, gomendatu zidan, abezpia, eta gustatu zitzaidan. Ez nire horrela dezkorren zale egia, baina gustatu zait, e, ditu ikutu horrela instrumentarneko bitxiak. Oduen oso fan ez nahiz, baina bintzat e, mu musikalki interesgarria erudituz zait. Bai, eta bueno, eh, argitu, ezak, argitu ezagun, ba, denbora pasatu delako, metal sexten gure jerga apropioa da, daierzen anetan erea. Bai, <laughs> no. Olaquio... Me, metal garrasiko metal garrasiko eh, ba Zortu benuen terminologia da. Horida. Horida. Ba, bueno, eh, metal, igual pixako horragoa, eta abesti melodiko poperoa pixan nazten duen estilo abesti naztu horiek pixat eh, iku, ikutzen eh, dituzten taldeak. Ba, bai. pixat orzatzen genituen. Bai, eta batez ere, ba, gaztetxoi gustatzen zaizkien talde horiek, ez da? Hori da, gaster, ba. txoi ba, metala de Torrelako estiloa pixatu horbiltzeko, ba, talde horietakoak. Hori da, hori da. Mm -hmm. Eh, bueno, Kuk Metalgarrasian nahiko, ba, ez dakit, e, Metalaren Apollo jetak, ez dakien orra esaten dan, ginen eta ba, bueno, hemen saio honetan jarraituko dugu, badakizute, ba, bideo jokogu saio badala, baina ba, bueno, ba. Ez dakit ez kultura musikal pixka bat ere, bai, sartu eta ez da hemen ez da inor hilko. Eta gainera, okay. ba, Lorna naso rauek, abesti honetan bintzat hor lako, neko, ikutu, ez? Bidiojokuen e, musikara pixkat urbiltzen gaituen horrelako ikutu elektronikoa dituzte. Ba, ikutu elektronikoak, ba, pixkat denetatik abesti honetan graba ditu komponketa pixkat, zakin nola esan, Eh, oi, eta ateratzen entzera Piskat Muzika e, instrumentala eta, e, e, Igual ez berezik hori ba gaina Gregori, Gregorian Ikutu horretak Horrela sea, piskat Instrumental hori uh -huh. Baitu goza horrela bitxiak Nasketa asko bai Bai, bai Eta bueno, ba, priskat, emendika nabiatuta, e, gaurko saioan beste bi joku izango ditugu, eta gaur zuazten zera daier. Bai, bai horri da, gaur e, nertxan dada, lehenengo, eta bueno, e, nire uste duazela ordua jara, ba, ere joko mota guztoko nari aukera bat emateko, eta ba, priskat, ba, bueno, ikusteko ba, mugikorreakoz RPG eta, bueno kasu honetan RPG ta JRPG bat pia japoniar RPG horien influentziak ditugu eta kasu honetan bazak ez zakit duela hiera zorte txarraren jokoarentzat horren e, azkar sortzea segun bueno. hau e, azken hilabetetan jolas jokua jokoa e, lelengo saioan Aztertu nuen, eta horrendik uste dut tartea hau ez genuenean oso ondo garatua eta ez diot, ne, nire ustez ez diot, eee... Eee... Eee... Eee... Ez diotu ezakitzure, ezakit noa esan ez, eee... Zure ikutu personala eman ezakit noa esan. Eee... <laughs> Ba, ez dut, nik uste dut, oza, merezizuen e, tratamendua eman, baina, bueno, honetan ondo, ondo egin nahi duzu, eta horregatik gutzi duzu laugarren saiorako. Ez, ez, ez. Ah, ez. E, hau, e, ka, oza, ez dutuzte arahendik laugarren saioan e, guztiz hobetua dugunik e, garaketa... Ziur lehen gozaia, baina beto egingo dugula, baina, bueno, orain giko betzen ari gara, Oria. baina, baina, baina, baina, baina, baina, RPG, e, e, ba, aukera bat emateko, eta, bueno, gorko jokua, ba, ba aukera bat da, nirizaito ondo joan jokua honekin, ze, bueno, partidak izorratu zaizkit, para bat abliz, baina, bueno, zingo digu. <laughs> Ba, ah, claro, azkeneko sustentzatutzen bainaian, eh, tailer zen eh droga, esan dezakegu, ba, rol jokoak direla. Batez ere, batez ere, eta ba, horrelako, ez, eh, Final Fantasyra pizkate hurbiltzen gaituen horrelako rol jokoak eta bar, ba, ba oraindik an zen e, droga gogorrago oraindik. Bai, bai, bai, bai orrela. Ni egia zan, uh, bueno aipatuko ba, dut igual, baina horrol etxandakako borroketako jokuak, egizan ba, da azkori ezaizkiela, gustatzen oso asperrarria eta motela egiten zaiola, mm -hmm. baina niri horiek ba, egiten zaiizkiela eta rexenak edo, bueno, eraman ezakitik igual hori ba, ezan duzun bezala, ba. e, Final Fantasyetan hori, ba, Eh, denbora gehien emandu alako jolazten eta ba horrekin nahituanago uh -huh. eta bueno garkoa ez eh, borkazu zenagoak dira baina bueno, aukera eh, bat eman nahi zan yeah, yeah. dugu joko nia eta kutsuko dugu aber ze ze eskaintzen digun os ondo, batetik bate orduan eh, daierzek eh, nuna izan nautzure jokoa zen, zen. onia lau zen Zenoni... onia lau Bale, bat zenionean lau, Return of the Legend, e, legendaren buelta e, edo, ezta? I'm Eta bestetik, ba, nik gaur e, ba, gameraren e, ateak ditut casual erreinura urbildu naiz, eta <laughs> nere kasuan episodes izteneko joku batean e, aritu naiz, azken aste honetan eta episod da ba, nola bateko ba, novela, nola da, visual novel ditzen zai horain, dela ba, libur, esan dazak gu, liburu interaktiboak, ez pixka bat, ba, komikia eta eta liburuak e, nahazten dituzten nolabaiteko bateko bideo ba, joko jenero bat, non? E, ba, bueno, abentura bat biziko dugu eta gure pertsonaiaaren e, ekintzak edo guk aukeratuko ditugu, ba, depende zen orantza hartu nahi dugun gure pertsonaiaekin ba, aukera bat edo bestea Eta, ba horretan ba, egon naiz kolaten eta horurreuko dut nahiko gustatu zai dela?z eh? <laughs> agian ez jokua hainbeste baina e, pixkat perspekti perspektiba geio izateko ba, e, Bizpairu joku nahatu ditut kasunetan emoian eta ordenagailuan eta orduan ba, bueno, generoari ikusten dut zergatik, zergatik dagoen hainbeste jende ba, generoen eta ingantzatuuta edo. Eta, bueno, oza, basaiatuko nez Episodes honen e, analiesiarekin Bapiskat zuei ba, Ikuspunturi hurbiltzen. Eta, mm. orduan, ba, no. orain Pausa txiki batek dugu Eta, zeituan, e, daier Aziko da, Zenonia Lau No? Ba, Ezan bezala, ba, RPG-en guztoko rol jokoen estiloan sartuta ba, Gorko, bueno, beiratzen ari nintzen nora esaten den euskaraz e, konehio indiaz Akuria, gorko Akuria, Zenonia <risa> e, seno, lau izeneko jokua izango da e, Game Bill, garatzaile estatu batu eskutik Gorki gu proposamena Nik Japonia razela uste nuen, ze ba esan bezala ba JRPG do e, Japonia harikutuko rol joko horren influentzia argiaduka. Eta gainera jokoaren hasieran ematen den ezena batek, ba, ba Japonia tik datorrela pentsarazi zizidan ere, ze joko honetan ba, regret izeneko pertsona kont kontrola hartzen dugu. Eta asieran, ba, este pertsonei batek berez izenago jokatzen du. Eta bisilabetan reguret esan ordez, reguret esaten du. Eta horrek pentsa gazizidan, ba, joko aingeldezez egon arren, ba, jatorriko hizkuntzari edo txitako referentzia bat izango zela. Baina behar bala, ba, garatzaiek, ba, JRPG egin dako, Omen alditxo txiki bat izan daiteke, nora daki. Onik... Hemen argit, argitu bat dugu, pixka bat, ba, japoniarrek eh, pronuntziatzeko duten moduan, claro, eh, R hori guk pronuntziatzen dugu modura, kostatzen zaiela eta beraz, ba hori e, zuke esan bezala, reguret bezala esatu dute ez da? Bai, hori da. Joko haren abia puntura ba bueltatuz, esan bezala reguret izeneko pertsona jaren kontrolartzen dugu zeina bere esen mea salvatzeko gorenaren aurka galtzen du eta bere ametxetan preso gelditzen da nolaz bait ba bere torkizuneko be, eh, pertsonak ba aurkitzen du eta guzti hau kontatzen dio Eta ania izeneko maitagarriak gartxela ba, horretatik ateratzea lortzen du, eta hortik aurrera ba, gure aventura hasiko da. Puntu honetan, eta bueno... E puntu positiba eruditu zaitere ba, lau gerlari motaren artean aukeratzen duzu e, rol jokoan artean nahikoikoa da bari e, gerlari ezberdinen artean aukeratu ari zatea uh -huh. eta hemen ba, e, historia hasi hasi ala ba, espataria, ninja antzeko, ba bi espatara biltzen dituen gerlaria pistolaria edo druida aukeratu ditzakezu zurre gerlari ezela Ba, koitzak ba, normalan bezala ba, bere hapileziak ditu eta lehenbiak ba, urbileko borrokan e, bere izan dira eta besteak ba, pixa gehiago e, urruneko erasoetan eta bueno Bisa mm -hmm. distantziatik erasotzen. E, sortu nuen lehen partian, ba, bigarren garren borrokalaria hartu nuen, bi ezfata, txikia abiltzen dituen pertsonaei hei, ba, nindian tzeko den pertsonaia. ja. E, jokunen borroka modua oso simplea da, prinzipioz. E, Pantailaren beko eskuin lehan, botoitxo ba, bat agertzen zaizu, Eta bintz sakatuz, ba, espatarekin, pistolarekin edo druidaren makilarekin ba, eraso simplea egiten duzu. Idu aldiz, e, zarraian emanda, ba, ka, kasu batzudan, ba, eraso berezi bat izango du, pertsonaiaren arabera, Eta sakatuta amanten duzu gero, ba, erasoak kargatzen duzu eta kolpe indartxo bat emateko aukera duzu ba etxaiaren aurrean ondo kokatzen bazara zehone hori ere ba normalean ba batez ere, ba bote zerbea ez aurrean izan bar duzu etxaia desde mm -hmm. este lado ba, bueno va ba, druida vesela ari ba, mخيarakin ez jotzen igual ba, alde batetik era sortze eta E, eraso iri, iritxiko zaio baina, baina. Nori, hori da ja, pixka da horrela ikusiko duguna e, aipatutako eraso goto jaren inguruan ba, lau borobiltxo daude eta horren bidez ba, objektuak garrazagoa aurkitzeko pozioak edo bueno, ba, pixat bizitza irabazteko edo mana dela magiarekin erasotzeko E, daukagun e, karga indarra eta bueno ba, oieek, pozioieek erabiltzeko aukera, errezago erabiltzeko aukera daukagu eta baita ba, bueno, ba, abilezia bereziak erabiltzeko eta bueno, ba, gero ba, bueno, rol joku geionetan bezala ba, goian ezkerra aldean ba, menura sartzeko aukera daukazu eta bertan hau ba, At ezberdineetan sarartzeko auk, aukera daukazu estatusa uh, garatzeko non ba, bueno, mailazikohala gure pertsonaiaren lau ezaugarriak hobetzen joan alko gara, indara, habilezia, kondizioa eta dimena, eta horibonana. Bueno, e, Aukeratu dugun gerlariaren arabera... Ba, Gure pertsonaiak ere ba, igualindar gehiago izango du, ba, ezpataria aldin bada, abilezia gehiago izango du, ba, ninja antzeko gorrokalari hori hartu badugu, kondizioa izango du, ba, e, pistolariago aldin bada, eta adimena gehiago izango du ba, druidaren kasuan. Orduan Hori or, ba, pixeat ere kontudan izan behar da, ze pertsonaia hartu dugun ikusita, eta gero ba, bueno, ba, rol joku guztietan bezala ba ekipamendua lortzen joango gara, eh txaia garaituhala eta bueno, lau eh ekipamendu mota izango ditugu, ba aukeratut dugun eh arabera ere eta horrek ere ba e, aukera bueno, eh ose neiduta hartzen ditugun e, Objetu batzuk, bai igual izango dira druidaren tzat, eta gu alinbagara espataria bat zingoditu gara beli, eta ba, normalena saltzea sal izango da, baina buena. Beti, beti e, momentu bakoitzan itzan e, pertsonai bakarra eramango dugu, edo badago momenturen bat non mm, pertsonai ugari eramaten ditugun? Nik ni jolaztu dudan momentu hori da, or da gara ikotuko ni niritsena izan jokoaren ponturaino e, pertsonai bakarrarekin zoaz. Uh -huh. Ez dakit eh, momentuan gero eh, aurrera ginegala ba, laguntza jenen bat izan dezakezun. Ez dakit eh, momentuz ni ezin ez, ez, ez izan nahiz horren aurrera iritsi eta orduan ez, ez, hmm. ez dakit egia esan. Ez dakit. Zer, honetan esan dezako Final Fantasy baten antza izan e izan... Final Fantasyren antza ez daukala, baizik adian, ba no no lo, lo, lo, lo, lo, lo Secret of Mana edorrelako jokoetara gehiago hurbiltzen gaitela. Hori da. Hori da bai, bai <repeas> Secret of Mana tengon pizotzen zen ba konpara ketar del tani bai, bai hori da pixot hurbilena. <repeas> <repeas> bai bai. Bai joko bai bai. E, eta hori eta gero bait inventaria hori ba, e, jasotzen jotzen sarenen objektuak gordea ditzakezu e, bai mendurako balio dutenak edo bueno edo mislaniado bueno e, objektu beste motako objektuak materialak eta ba pixkate ezberdin zientzira gero osartzen ors, da igual aurrekatuko da ez pixka monetizazio sistemarena baina bueno E, bi, txan, bi txampon mota daude joku honetan, e, jokuko diru nagusia ba txan, txampona normalak dira, ba, oiek e, ogetuak salduz, etxaiak garaituz, edo eta bueno, ba, jokuan aurrera egin ala, ba, lortuko ditugu txampon gehiago. Uh -huh. Baina, badabeste txampon mota bat, zen sen isenako champonak eta horiek, ba diru diru ordainduta lortzen dituzu ni dake dela bakarrik mm -hmm. e, Jokuan aurrera egin hala ez hingo champo horrelako champonik lortu eta ba adibidez ba bauri zure objektuentzako leku gehia lortu nahi baduzu ba horrekin horrek ordendu duzu eta bestelegi hili gantzara warenbora guztian da, salten, izateko, da, gero, ba objektuak saltzen lekua izateko ba gero objektu hobeak lortzeko eta claro hori bai poza sierratik nahiko zaila esaten du aurrera egiten baduzu jokuan, no laingo duzu o sea oso oso ondo zer gero Ba, ditun ba, e, runa antzeko batzuk, ba, indarramaten mm -hmm. diotela zure maita Bai. Eta, e, maiaz, bera ere maiaz e, igotzen joaten da, eta, ba, horrelako runa hoiek garatzen joaten da. Ba, oiek saltzen joan behar zara, e, o, balioz duzutanak saldu bardu dituzu. Zer ez dela ez daukazu gure lakurrik gehiago sortzen joateko. Claro Eta hori asira otetik eh, komplikadatzen zaizu. Mm -hmm. Zer ez behar zu dirurik ordaintzen, bazuzu aukelarik eh, leku goio iteko inventarioan. Claro. Galdetu bar komentatuzu eh, komentatu zu, ba, piskat, hori ba, zaila egiten dela, ba... ba... Doan jolasteko edo, bazai egiten dela, zer no aukeratu daukeratu behar duzu, edo ez. Baina, bain, e, bain. beste nola baiteko ba, limitazioa badago kasunetan. Zene, nahi duzan, hori, hori egiten baduzu, e, horrek esan nahi duaz, hor ba, gehiago jolastu behar ez, e, txampon gehiago unkitzatko edo. Bain. Horretaz gain, badago beste, beste, ez aki non esan ez, Best, beste... Uf. Zailtasun bat edo bakarrikan bagonazkenean orduak sartzea da. Mm, orduak sartzea eta nistuta hori. E, Eskartzen nizu ba, ekonomizatzea eta horri daukitzea ze... Ekipamenduera bilin nahi duzu zure pertsona hian. Mm -hmm. Zeran bezala, eske txampon hori ez duzu lortuko ez behar duzu orduan orduan... Claro. E, Ez Hai. da bakarrik ordu kontua, ez behar zu hor daindu nahi, en, nora lortuko duzu ba hori invent, claro. inventari anleku gehiago izatea. Edo beste gauza bat da, ba hori etxai indartzu bat aurkitzen bat zara eta hiltzen bazaitu. zaitu. E, gero, ba bizitzara boltatzeko, aukera bat duzu pergamino e, e, antzeko bat hor ba, dainduta, Uh -huh. Eta oiek ere txampon berezi horrekin, zen izeneko txampon oiekin erosi ditzakezu bakarri. Claro. Bestela, badago doainik e, berriro berpizteko aukera bat, baina hor ja, e, zauden puntu horretan, misio horretan, e, uste eguneko amar gutxiagoko saria lortuko duzu, eta... Bizitza, eguneko bosteko bizitza gutxiagorekin berbizten zara, hor ja, e, handikap batekin ja boltatzen zara, mm -hmm. e, doainik jolasten bat duzu. Claro. Hori da igual, ematen dizun, desabantaia, ba, ba, barri, free to play, edo, bueno, nintut hori eh, aipatzen dugun bezala, ba, doainik zaiat, eh, jolasten zaiatzen garen jokalariak, ba, horrelako eh hori izango dugu. Claro, claro, claro. Claro, porque gaña esa barradago seguraski, ba eh, ba sistema hori, bueno, batetikan dirua lortzeko, no es noski, baina nere bai, eh ikusi duanez, jokoan ere bai, eh jokalaria eh aurka jolasteko ba modu bat dagoela, ezta? O no no ba, eh, bat bestearen Adibidez, aurka. Adibidez, ni zure aurka jolasteko aukera da daukagula. Bai, bai. Background da, no, English dago jokua eta den of trials usto da dela, bat, ikizkate... Da, klaro, zentzu horretan, Pro... ba, seguraski, ba, egongo da jendea pikatuko dena, eta, ah, ne, zurea gainditzeko eta bar, ba, ordeinduko dut, ez dakit, bi iru euro ez, en ere armaketan ere zeako betzeko, eta bai. zure aurka joateko, ez? Bai, bai, ba, bai, bai, zin, e... Gainera dena, ordeintzeko haukera bat baudi eh, berpizteko hori, uh -huh. ba ez, ez da eh no rezanoso ez da observait obetuko du zure pertsonaia o sea, yeah. da da ba, egoera igual egoera eh batean aurrera egiteko bakarrik orduan uh -huh. ba Horrelako Orre, kasuetan ba ere dirua gastatzea sustatzea, ba ez dakit. Zaiti buritzen, oso etikoa, baina bueno. Ja, ja, ja. ja. ja. Bueno, eh, alde pozitiboak eta negatiboak egin joan da, eh, nahiko gustatzen gustatzen ari zait, eh, estetikoki estetiko jokua. Diseinuak eta bai. bar, gustatu zaizkit bai ditzen nuk politak ditu, eta jokoa hori ba azteko erailtzen erraza da, eta ez ditu dinamika oso zaiak, eta ez da prinsipioz ba ez da zaila ba jokuan aurrera egitea. Mm -hmm. Eta bai, eta bueno, ba, bizkat e, zukesan bezala, ba rol jokuen ba, frikia garen entzat, ba... Hmm gogoaimat handi superi aurrera egiteko eta ba bani horrelako e, zuzeneko gaurroketan eh naiko txarra naiz eta horrek eh banimatzen haua pizkat ba gotzera eta pizkat ba denbora geia igualeman e, afkari errezagoen aurka eta horrela ba ni belaz pizkatigo eta Ba, fixeat jefeak, edo afkari izaiagoen aurka egitearakoan, mm -hmm. ba, fixeat eh, erretxagoa izaldeko. Mm -hmm. Bai, bai. Mm -hmm. vale, eta, ne, ba, eh, ez dakit, positiboan zeo zer gehi osartzen duzun, edo zuzenean negat, negatibotara joaten zera, porque negatibotan seguraski, ba, komentatu duguna, diruaren gestioa hor zartzen dugu, eta. Bai, bai, bai. Positibo, zen zela, ba, bueno, ez eh, Estil honetako jokuak ustatzen zaizkigunen tzat, ba, den, denbora sartzeko, gogoa ba, sartzen zaizu, ba, pixka eta pertsonaia hau eta kozu honetan bani, ba, historia normalean aurrera egiten ari naiz, ez naiz ba, beste pertsonaen aurka jolazten saiatu, eta bainera ba, joku honek offline modua auka, eta ba hori, Ozu internetik, ba, jokoan aurrera egiteko aukera aukazu inokuala zori gabe, eta hori ustut positiboa dela ere inbatean. Zer beste, gaur egun baituta gau da jokoak ba, interneten konektatua egotera behartzen zaitu ustanak, eta aukera ba, aukazu zan duzun bezala beste alkarien atkaritzeko, aurka baina, baita ba zure kabuz xolastekoa eta eh? bueno eh estilo honetako jokuak gustatzen zaizkeenentzada ba, ne ustut eh gustatzen ba, gure kabuz xolastea eta bai hori e, eta oge, eta joku, jokuan ba aurrera egita gure kabuz ne pentsatu aurretik e, beste norbaiten aurka jolasten ba gustatzen zaigulo garatzea pertsonaia mm -hmm. eta ba, pixkat pizkat ba gure bere forma ematea ba bere eraso liberazioei eta eta hori ba, gure kabuz egitea eta hori aukere ematen digu joko honek hmm, bai bai e, aurreratzako ba zaltasunak hartzen jokoa hartze ditun zaltasunak kasu honetan e, zen champón e, horretan e, bueno, e, personifikatuta edo Eh, pero bueno, eskerrak bauri ez, eh, pixka bat bah, bah, libre joateko eta ez ordeintzen joateko, bah, farmeatzeko aukera ematen digula ez, eh? <laughs> aldatik bestera eta gure pertsona dirua irabazten eta hau gaming argotean ez, eh, farming, eh, ba, nolabait, ereitzea ere ere esaten da ez, euskeraz? Euskeraz? erein bai erein bai, bai ba barik ba jokotipoa mm -hmm. ba pizkanak ba, ba, bueno, ba, apur bat eta eta pizka bat ba, ere egiten ez? Ba chanponak eta bai, bai. nivela ketabarrez. Eta, eta negatibaren orduan zer sartzen dugu zeltasuna batez ere? Kasu honetan zen chanponarekin. Bai, ba, pixka bat, e es mm. es berdintasun maila ba hori e... Da nieko, da naiz, jokalderea bali menaiz, ba, postatuko zaiz, ba zebait ordaindu dutenen mailara egotea. Ze e, bat ezere misio azuta aurrera egitea zailtuko, zailtuko hmm. zaita asko ez da ordaintzen eta ba hori, esan dugun bezala inventarioan e, aurrera egitea bere, ba anditu nahi badut noren inventarioa bere ordaindu beharko dut eta gauza hauek. Yeah oiek zailtzen du barri e, free-to-play jokagarioa baten garapena, baina bonan ere kasuan, ezperintzia negatibua nahi izan da ba, e, partidak ba, izorratu zaizkidanet, ezin izan dut jokuan aurrera egin. E, Lehenengo partida, ez ba, dakit, irugarren... Kapituloetan bezala banatua dago jokoa, zekizimaz kapitul izango ditu, baina irru barrenean uste duz hartuan egolan, oza, historian nahiko hau, nahiko hasi eran orain dik, eta, eta, bauri, e, e, eta, no bauri, bueno, e, oso... errintxoak daude edo, baur, ba, e, gauzak erosteko eta fitxkat komertziatzeko, eta hortik aurrera, baur, misio eta arabi daltzuan e, eta pertsonaiek, eta ba, e, leku batetik beztera pasatzen zarenean, ba, atkari ez berdinak atketzen izan huango zara, eta bapatean ba, e, leku batetik beztera ba, pasatzen zarenean, ba, e, atera, jokoak e, atera zidan, e, Eta ez dakit lau edo bosta aldi zahetu nintzen eta hile ikusin un bat partida... E, e, oh, e, o, ez dakit. Iso ratoaz egolaz, ez dakit. Korron. Lenguan ez den dintzen, ba hori ez dakit norez ez erdendu, maia korron pitua edo vai, vai, vai, asmatu guenik. Eta, hau, eh, jolazten ahontzaren denbora guztian, esan du, lau hilabete edo, Eh, behin bakarrekan gertatzea? Ez, hori ez aden nuen eh, aurreko aurreko aziginean q-cards jokuarekin horrego eh, vale. nintzen lau bat hilarete, jodazten eta uste dute ez nio la ba merezin zuen eh, analizia eskaini uh -huh. et, eta bueno, ez eh, jo, joku badoela bihazta asin nuen gero, ba, bueno, eh, joku Nere mugik horarekin arazo bat zela, eta ba, e, nore baiteko bat bat eman genuen, grabaketa ez da egunean, bai. eta gero ba, konponduta onponduta berriz ba, ere jokatu nuen, baina ezakit bost egun edo eman itun joko jolazten, eta batean bat pu, atrasitzaidan. Eta gero, azirenean esan, bueno, ba hori dut, baina gero pentsatu nuen. Ba igualunek aukera emango izu, e, beste pertsona bat mota bat, E, e, edo, ezagutzeko mm -hmm. eta bai, eta gero druidarekin beste partida bat sortu nuen, baina eskene ni e, urruenze, urrunetik erasotzen duten pertsonalekin oso txarra nahiz, oso txarra <laughs> ze ba, bapatean klaro e, hauek, ba, erazotzeko interes da, ze magiarekin bere makiarekin, magiarekin erasotzen du E druidak eta gustut hiru aliz sakatzen bazu horrela ba, i ir, hiru bola hoizela ba, eraso berezi antzeko bate dituen du bere makiarekin druidak mm -hmm. eta kargatzen bazu ba, eraso magia eraso indartxoagoa ba, egiten du baina hauek duten araza da hurbiltzen e, bazaizu chaia e, ba askoz e, aulago albira, e, beste taktsonaia guaino, eta pues, e, nahiko erraiz hilko il, il, zaituzte, rapatzen bat zaituzte e, zuzeneko orrokan. Eta hori, hori da arazo. Eta hori, ba, nahiko bigarren kapituloan edoia aurkitu nuen Alkari ja, e, bat, ba, esko kostatzen zitzaidan da garaitzea, eta pozioak berehala bukatu nituen, eta kostatzen zitzaidan pozio gehiago lortzea, eta esan, bueno, ba, bortatu gona iznere joko... E, Bueno, nire pertsona ikutxunetara eta ba, espatari normala hartu nuen. Mm -hmm. Eta horrekin nahiko erresiago edo hazin nintzen aurrera egiten jokoan baina berdinak berdina gertatuzitzaidan eta berriz partida izorratuzitzaidan. Eta hazin dintzen nuen e, aurrera egin. Eta asierako partida baina pixka lehenago izorratuzitzaidan. Eta ez dakit audicionaren ere sorry txarreko esperientzia joko honekin. Uh -huh. esan esa, esa, dezake bat ba jokua ez eh, dela oso establea, esta, ez es dela oso ez dirudi dela beintzat, ez? Eh ba ja pare bat alditan galtatu zaizula, ba partidei zorratu zaizula. Zuk ez egin gabe. Bai, bai, bai. Uh Has -huh. um, pues, um, nengo osagarrosaberitzeekin no Jokuaren pantaia batetik beste erapazatzenakon, bat e, batean pun, ateratzen zait jokutien. Eta berri loko voltatzenakon, ba, berdinako ertatzen zait puntu erean. Esa puntu ere hanu leku batetik batera pasatzenakon, ba, jokutik ateratzen dit. Eta, mm -hmm. eta ez dut aukerarik aurrera egiteko. Eta, eta bai, ba... Ez de, e, uste dut aurrekoan izan nuen jokua ba, hungry sharks ere 2000 maikan edo 2000 maian sortutako jokua da eta hau ere uste dut 2000 maikakoa da, oza ez da txoko jokua eta ezakit, ezakit, ezakit zegeti imango ditun horrelako arazo eza mm -hmm. denbora izan dute gauza oieko betzeko, edo igual goikorra da erazokatentuna, ez dakit Bueno, vayan, al aire, y gustos dute, ditúen falloekin etabar, en, eta ditúen zaitasunekin, no la gustan zai, no la gustan zekio en holako holako RPGak vai. eta JRPGak. Eta, Corea. oro korrean, oro, oro korrean, ¿qué nota ematen diosu jokuni? Uh, o sea, jokuan normal jolaztua alitzan banu, ¿no? eh, o sea, aurrera era din... Eh ba saltar gainetik eta hori ba saspi zortzi sortu bate monion ze gustatu zait e, denbora dedikatu diota lizanduanaren barnean eta eta gustatzen zaita estilo honetako jokua ba, jokoetarako hasten baina eske hori niretzat ba Arazo handi bat izan da, ezin izant jolatu papatan ba, pun atera dit jokutean eta ez dit aurrera egiten utzi eta arduan. Ba, ez, ez diot ez gain ditua emango baina bost batean utziko dut, zen, niri behinzaat azkenan esperientziak kasu honetan edo bon bueno, guk esango dugu, ba, oso pertsononaak dira eza guk emango dugu gure iritzia ze, ze esperintzia suposatu digun jokuak, eta kosonetan ezin ba, dut esperientzia positibo bat eh, aipatu, ze ez da horrela izan zoritza horretzat. Bai bai bai, noski, noski, azkenean da be, jokuan jokoan baloratu berdien gauzak, ez bakarrikan ba, nola den jokua eta bar, edan, edan eta nola den bere, bere zailtasuna eta bere monetizazioa, baizik e, bai, ba, ba, jokuaren e, ba, egoera, ez, momentu jolasten dugun momentuan eta jokoak ba, bere falloak baditu eta azkenean ba, igual hilabete bat egoten bezara jolasten eta hilabetearen ostean fallo batengatik zure zure ardura ez den fallo batengatik, ba, partia guztia galtzema dozu ba azkenean, horrek, claro, Influentzia daka ba, ba, jokoan jarraituko zunkolazten edo ez, eta azkenan ballorareko ba, puntu, puntu bat da. barduuan e, sei batekin ez uzten du uzten dugukin bost batekin. Ba hortzen duten e, zenonia eta orain e, pausa bat egingo dugu eta nere jokoarekin jarraituko dugu. eta esan bezala, ba, generoz guzti zaldatzen dugu, eta honetan, aurre asirean esan duan bezala, aste ba, honetan e, visual nobelen generoan sartu naiz, ba, orain naiko modan dagoen e, genero bat da, eta gainera, ba, azken urteetan, ba, jo, e, bideojoku famatu ugari egon, egon izan ditugu non, Batetik, ba, bere sistema propio dauka, baina e, visual nobelen e, ez daugarriak erai, esartzen joan dira, ba, dibidez, ba, gora txun dut, ba, persona, persona zagan, hori ba, egin egindut ere bai. Kasunetan ez da persona, kasunetan episode e, e, jokua da. E, eta esan bezala, ba, ori, visual e, nobel generoko joku badugu non, ba, esa, azkar esateko, ba, komiki eta liburu tradizionalak nazten dira, nola behiteko, ba, aukeratuz durea abentura aben, formatu batean eta azkenean, ba, ba bueno, ba, hori or, irudi interactiboekin eta bar, ba, pixkat, historian aurrea, aurrera joango gara eta, eta gure bidea, alde batetikano estetikano, aukeratzeko e, aukera izango dugu. Historia historialetikan epizod ez dauka historia. E, kasu honetan, ez dauka historia bakarra aplikazioan sartzen garenean e, asieran ba, iru historioen artean aukeratzeko a, a, aukera ematen digu eta e, historia bakoitzak ba, bere atalak ditu orduan, ba, ba, kasunetan historia batez asieran iru eta e, jolazten joaten garenean ba, e, desblokeatzea hamar minutu eta nagoin minututan, o, minututan ba, beste guztiak desblokeatzen dira eta Garatzailak esan du esaten duenez 100.000 historia baino gehi ditu e, joku Joconic, ¿vale? Orduan meka, mekanikaldetikan nola da? Eh mekanikaldetikan e, ba, oso joku simplea eh atal bakoitzan hasieran, ba gure pertsonaiaren ezaugarriak aukeratuko ditugu, eh kasu honetan ba, altura, eh hile kolorea, gorputz, konstituzio eta bar eta az, azkenik azkenik ba, gure Interes erromantikoaren genero aukeratuko dugu, kasunetan honetan bakarrikan, e, gizona eta emakumeren artean e, aukeratzeko e, albidetzen digu, baina ondo egongo lirateke, ba, aurreran ba, bueno, ba, denbora joanala, ba beste ez dakitez, e, beste generoetan ere bai sartzea edo behintzat inkorsa tatzea, e, ba bigeneretan, ez, Gizone eta emakumea, baina bueno, azkenan, ba, ezaugarriak eh aukeratzen ditugu eta gure interes romantikoren generoa. Eta mm, atal, bueno, historia horretan sartuko gara eta ba hasieran ba, ba laburpen txiki bat emango digute, ba, gure pertsonaiaren kontekstua zein den eta hortikan nabiatuta, ba jolasten hasiko gara. Kontestu hau, ba, ba adibidez, ba, ez dakit, ez, e, ikas, emes urteko ikasle batzara, eta zure aita etxetekan joan da ba, lan bidai baten gatik, eta bere lagun bat etorri da zuzaintzera, eta zu lagun horretaz adibidez, ba, mainte mintzen zera. Eta horrelako, horrelako historiak dira, bale? Momentu batzuetan, e gure pertsonaiarekin zer egin nahi dugun galdetuko digu eta e, aukera ezberdinak emango dizkigu eta gu aukera ezberdinan artean ba, nahi duguna aukeratuko dugu ba, gure pertsonaiaren pixkat e, bidea markatuz Elburua, es, eh, ba esaten nuen bezala, eh, ojo, oso ojoku simplea da, eta azkenean, ba, elburua berez, ez dauka ba, izik eta ba, azkenean, eh, ba, at, historia bakoitza bukatzea, ez edo historia ezagutzea. Eh, azkenean, pixka bat, ba, li buru bat izango balitz bezala da, eta gure, ba, bueno, ba, historia horretan irakurtzen joango gara, eta bere momentuan, ba, uki erakartzen, eta azkenean, ba, hori, ba, ni pentsatu da de elburua dela, ba, ba, historia ezagutzea. Eh, monetizazio atletikan ba, bi, esan dezago, palia bide mota o champo mota ditugu, batetikan gemak, eh, ba jokoaren valia bide garrantzutuenan ni pentsatut dut. E, zeren, ba bueno, ba, ematen dizkiguten aukeren artean, ba aukere, premien, diren aukerak baditugu. Eta claro, aukera hokie e, aukera hauei emateko, gemak ba, e, ordaindu bar ditugu. Hordun, claro, jema e, hauekin, ba, ba, esan dezakigu, ba, ba ezakitz, aukera pikanteagoak edo, aukeratu alditzak egula, jema hauek lortzea ba, nahiko zaila da, e, atalak e, pasatz, e, gainitzen ditugun bitartean, jema ba, hake mango dizkigute, ba, demagun ba, historia bakoitzeko edo, amar eta amaboz jema artean eskuratu alko ditugula eta eh claro eh, aukera premiumak komentatu ditut eh 10 eta 15 ematen badiz 10 bai, 10 eta badizkigute, ba pentsa dezazu, ba aukera premiumak eh 22, 25, 30 jema valide dituztela, orduan ba <laughs> Argizu ezten diegu, ba, joko hau e, ba, izbigo, agian historia ba, berari, ba ba igual 2 3 bueltas berdin eman barko dizkiogula, ba, pis, aukera guztiak desblokeatzeko. E, beste bestetik ere bai, ba, beste balia beste baliabide dugu, tiketak direla, ba, sarrerak izango balira bezala eta e, tiketekin ba jolasteko denbora emango digute. Ba, e, txikiaginenean txamponak ez, rekreatibotan ba, txamponak sartzen genitun moduan, ba, kasunetan tiketa ditugu, eta e, tiket hauek, ba, historia atal bako itza azten, dugun, azten dugunean, ba, tiket bat ordainduko dugu, eta e, gaizkiz banago, egunero iru, ba, iru tiket gutxi gora bera emango dizkigute, eta ba, nahi badugu gehi oskuratu ba, badakiz dute, ordaindu bardala. dela. gemak eta tiketak dauden bi ba, bi bi baliabide bakarrak dira eta hauek ba ordaintzeko ba, ba ongo da, baz, mo, e, alde e, bat, e, ba jokoaren monetizazioa. Eh, al sartuta gustatu zaio bat jokuan sartzeak ba ez dakala inolako zailtasunik baina ez atona inolako zailtasunik zure amonak jo, jolaztu dezake eh, honetara <laughs> Zeren oso simplea da, irakurtzen joan bargara eta eta bueno, ba, gure aukerak aukeratu tokatzen zaigunean Gainera, ba, ba, esan bezala, historia pilo bat ditugu, e, garatzaileen e, ustetan eun mila baino gehiago Eta e, ba, historia batez bat zaigugu ustatzen edo aspertzen ba, bagaitu beste historia bat aukeratu aldezakegu Eta beraz, ba, ba beste, ba, itaz, beste historia interesgarriago bat, eh, Gainera, e, ez dut utzetu beharrezkoa denik esatea, baina e, guzteak kulebroiak dira, balek, baian Cristonaco Culebro ku, Jack, beraz, ba, salvame delaco acostatzen bazaizki zue. Ba, joko negin pila bat disfrutatuko duzute, ez daren, klaro, da, pos, e, dauzkate, ba, kulebrojen ba, tropo tipikoak ez da, ba, esan nire ama politikoa gustatzen zaidala, edo nire <laughs> nire, ez dakit ez, e, nire lagunaren mutila gustatzen zait, oza horrelako ba, tropo erromantikoak ditu, eta, ba, esan bezala, ba, ba, salseo gustatzen bat zaizue, hau ba, joko hau asko gustatuko zaizue, eta gainera, ba, ba bueno, eee, Eh, lagunekin komentzahau oh, ni alde positiboan jarri dut e, garatuko dut pika bat. Ba, lagunekin komentatzean ba, barrere asko egin ditugu jokuenekin. Eh, larun bat gau batean ba, barre batzuk egiteko, ba, kristonako jokua dela frogatu dut, penhinzaat. Eh, his, <laughs> historia askotan eh, ba, eh, hain kiribiluak dira, eta idazle bakoitzaren sormena haini karagarrian on, ba, bueno, ikasle baten historiaan sartzen gara sieran baina nerebai ba adibidez ba, narko baten emaztearen historia jolastu dezakegu edo ba, pilo bat eske claro, da azkenean tropo romantiko dira baina ba, pentsa ezazu zenbat e, novela e, romantiko dauden ba, ba, e, ba, berdin, ba, tropo berdinak eta historia ba berdinak Eta gainera ba, ba, bueno, nahiko orekatua iruditu zait, ba kasu honetan, eh erosgai dauden hori, e, ba, gemak eta tiketak, ba bueno, gutxi gorabehera orekatua, hau ba bueno, gero e, bezala, e, garatuko dut, baina bueno, e, logikoa iruditzen zait, ba ba piskat ba, ba, dosifikatzea jokua eta gehiago jolastu nahi baduzu edo ingantzatuta bazalde, ba ordaindu beharrizatea, Edo eta ba, ba, ezdakiitez auukkera pikanteak e, au, e, eskurat, e, bueno, le, em, aukeratu nahi ditut, eta beraz ba, ba, gauzzoilegatik ordaintzea Okerrena hala ere eta alde ber, beretik jarraituta ba, em, iragar, e, batetekan iragarkien kontua da. E, baliabidak e, lortzeko ba, e, batetik ordaindu zak baina ere bai iragarkiak ikusi, Eta, kaso honetan, ba, iragarkiak, esken ba, ba, nik ez nagoa kostumbratuta, ba, le, nik telefonoan iragarki guztiak enduta ditu, tatblokadakate ba, eta bar, eta joko niretara jolazten izena, eta, bueno, horrein arte jolaztu nahi joko guztietara jolazten izenean, ba, pantaia osoan e, reproduzitzen den iragarki bat ikusten dugu soinuarekin eta bar, eta oneri horrek ba, ba, pila bat ateratzen hau, eta batez ere, ba, igual, iru edo lau iragarki bat bestearen atzen jartzen digutenean, eta gainera, ba, olako ekiz, oso txiki bat iaz ia dela ikusten jartzen digute, ba, iragarkia izteko eta bar, hori or, alde negatiboan zatzen dut, gainera, ba, agian, ba, paroan nagolako, eta horrela iruditzen zait, baina jola sesioak motzak egin zaizkit. Uh -huh. e, ba, tiket gutxi ditugu, e, lehen esan dut, e, iru, iru tiket ematen egin zekigutela egunero, eta beraz, ba, iru kapitulo, Holastu hiru atal, holastu historia beraren hiru atal jolastu ditzakegu. Eh, no. atala gaindituta ba gemak eta tiketak emango dizkigute, baina azkenean ba iritzekoa momentu bat non tiket gabe geldituko zea, eta mm -hmm. bi aukera izango dituzu, bai ordaindu edo baita ba ba undat, mm, urrengo egunera itzon etxaron eta ba, ba gehiago jolastu, jolastu datorren egunean, ezta? Da? Eta uh -huh. eta markatu bai... eh unea e, denborari begira zenbatekoa dira opena, osea pertsona horren bizitzan edo historia horretan zenbateko itenun za aurrera atal bakoitzan. Ba, ni pentsatzen dut gutxi gora bera atal bakoitzak 5 5 tamaro artean irauten duela. Atal bakoitza barkatu ez no. e, historia bakoitza, historia bakoitza. E, ne, nere kasuan ba, lehen historia ia bukatu dut eta azte, e, azkenean ba, zazpizortzi bat orduen mandizkiot jokuari orduen ba, ba, ba, ba, jokua berez luzea, ez dakit e, hau komilak eiten nahi nahiz, nere buruan <laughs> e, luzea iruditzen luzea bai, bai, luzea dela esan dezakegu ba, ba, azkenean ba, ba, historiak nahiko luzeak direlako eta azkenean ba, ba, demagun Ba, oso engantzatuta egoten bazara azkeneanez, baina ez dakit, e, ba, ez, normal jolastema du, ba historia gutxi gora bera azte bat irango dizu gutxi gora bera. Orduan, claro, tiketak akumulatzen joango zea, eta eta agian bai irtsiko da momentu bat non bi hiru historia erekita izango dituzu, ba, bezakei ni kaso horretan ba, iraupena gustatu zait. Azkenean orduak sartzen dituzu eta ia ia ba konturatu gabe ba pila ordu sartzen dira. E, baina esan bezala hori ba azkenan nire kasuan ba ni ba, doaineko tiketekin eta bar ibiltza naizenez eta gutxi gora bera, ba egun pizka bat sartzen denean ez ba ni normalean jolastainzan ba tiketak agortu arte. Azkenan hori ba, mm -hmm. ba, ori, ba nere, lehen atalak 15 lehen e, historiak 15 atal ditu eta nik uste dut 15garrenean nagola orentzeroetan beraz, ba, bueno, ba, normal jolasteko ematen du, baina e, engantzatzen basea jokunetara, ba, motz egin gozaizu, nire ikasunetan e, ba, esaten duen lago ba, paroan nagolako agian edo, ba, motz egin zait, <risa> baina, bueno, hori, tiket gutxi daude eta gainera hori, gema gutxi ere, bai, oso gutxi emateiz dituzte historia bakoitzeko, ba, marreta ma bost artean, eta orduan, Claro aukera premium bat, e, ogeita bost gema balio badu, bazkenean, E, ba, alde batean gastatzen badituzu, gero berriz bar, lortzen Juan Marcosara, ia agian historia berdina behin eta berriro jolaszuta edo beste historia batzu jolastuta eta gainera hori e, ba, ba bestela agian ez dituzu gastatzen zeren ba, ba, oso bueno, gutxi ditut eta aukera batentzako ematen dit bakarrikan eta bar eta azkenean ba neri piskat estresatzen nau zeren e, historiak bere nahi duen bidetikan eramaten dizu, vale? te kontua da, ba, aukera pikanteak aukeratzeko ba. Ordaindu bar dela, baina ere bai, aukera tontoak aukeratzeko batzutan ordaindu bar dela. Ba, adibidez, zure pertsonaia jantzi, jantzi bat jarriko du eta bi jantzien artean emango dizu, Bat elegantea eta beste bat normala. Bagian elegante auk, aukeratu nahi baduzu, ba, igual 15G ordaindu bar dituzu. Orduan behin eta berriro ba, eh, aukera premium hoeiek sartzen dira eta Beti gelietzen zain apiskatzen saz ze horrekin, non, e, ba, ez duzula, en, zu nahi duzun tokitekan historia bideratzen, ba, izek, eta jokuak nahi duen tokitekan bideratzen den zaituela. Baina, bueno, e, esamezela, ba, niri entretenigarria garria iruditez zait dena den. Eta gainera, ba, bueno, azken, azken bai, azken bi puntuak, negatiboak, e, ba... Uirutzen zait, eh, denbora asko inbertitu bat zain joku bat dela, ba, ez dut esan nahi ba historia guztiak ikusteko, baina historia berdinaren amaiera ez berdinak ikusteko, ba, ba ordu asko sartu bat zaizkiola jokuari, irutzen zait. Zeren azkenean, ba hori, ba gema oso limeteatuak ditugu, eh, etiketak ere bai eta orduan ba piskat jokuaren gainean ibili bar gara ba ber, orain tiketak on emandizkiate ba orain hasiko naiz hala e, atalauen gemak lortzen ditut eta ja bihar beste beste zea bat jolastuko dut eta bar azkenean ba hori ba, pixkat jokuaren pendiente egon bar dela irutzen zaite eta eta kasu honetan hori ba, ba, denbora asko invertitu bar dela azun nahi duzun tokitikan joku era mateko ez Eta azken, uh -huh. azken puntu negatiboa ba, eh, grafikoki jokoa ba, nahiko kutre iruditu zait. Diseinuak ez dira haintxarrak ez, ez nuk esango bauztu honekoak diren eh, direneininoa diela. Baina esezke eraaba animazio kontuan ere bai ba, nahiko eskaak dira, hiru e, lau animazio ez bedin ditu eta niri pi bat barre egin joko hoenekin zenen hitz ba, e, egiten ari izan ba, beste pertsonai batekin eta momentu batean ba, arritzen da eta arridura e, gestu egiten du, baina gero beste momentu batean ba, beste gesto bat egiten du etatzen horartzen zara ba, gesto horretarako ba, ez dago lezer programatuta eta beraz arritzen dela berriro. <laughs> Ordun ba, ba bueno, esa vez la, ba ba bueno, Kutrea ba, bai no Kutrea, diseinu oso oso ba bueno, gusto gusto ez dienak. Baina bueno, Orokorrean, oso joku entretenitugo, entreteni, entreteni iruditu zait, e, bere alde positiboekin eta negatiboekin eta batez ere ba, ba, Kulebroiak gustatzen ba ez edo ba, ez dakit, ez? Eh, zuen ama. Eh, batean engatxatu nahi baduzue edo Ba, ni pentsatu jokoa proposatzen dena eta ere bai, ba ba hori lagunekin barregin nahi baduzu, e, larun bat bada, larun bat gauean bai, historia komentatzen eta nora se se ze, senarco ze, liatu zaren eta bar, ba naiko barregingo duzu joko enekin, ni ni zazpi bat jarriko diot jokoari. Bai, zazpi bat jarriko de jokoari bai, zaspi zaspi gelditzen da episodes Eh, mm. daierza egena zen eta hau ere bai doainekoa da eta, ba bueno, ba, Androiden daukazue iPhoneen azakit baina, baina, bueno, bentsatzut, ba, azakit biztahatxo bat emateko, ba, jokoa dela. Eta honekin ba, musika kortina bat jarriko dugu, eta eee, zaiorenda maiera juango era. Ah. Eta aukeratu da musika maierako batez ere, ba, ba Santaren musika da. Eta zergatikan aukeratut, ba, azte, azte buru honetan, e, e, bueno, igandean grabatzen egira, baina datorren ostiralean, Santaren kontzertu batera joan bar naiz hemen, e, Bartzelonan. Bitzirik daude oren. E. daude, eta gainera, klaro, hau, zuek, ez da, kistute, baina, Guter zetan ere nere arteko Lorean, ez gure istorioan, Juan ginen lehenengo metal Lehen. kontzertua oh. Tierra Santa izan zan. Ni bete zenut ba, ba pishat ikurtzeko nola azkenan. Eh, Ba, nera bea zarenean eta horrela ba, pixkate guztua noa aldatzen didean. Bai, bai. Aniko ba, horretzen naiz e, lagun batekin ba, irunen irunko festetan gondela ba igor e, ez dakita Malagoa ba, maozturtetekin eta atirrasan eta zegoen konzertuan doainik e, irunen eta ni barroan doan nego erizuten tustaldea hau zer. Eta bi, urte, eta bi urte beranduago, ordaintzen nago joateko ikustera e, bai. Tierra Santaren kotsertu badu, bai. bi urte pasata. Bai, bai, bai ze, ze, ze memoriak Tierra Santarekin, eta kasunetan bada, bai. ba, ni iaia ia, ia, buru gainen ez daukat, baina, ba, ez dakites, desmele, pixka desmela denatuko gara, e, sí. datorren hostiralean, a ber, a ber, zer moduz, a ber nola, nola mantentzen diren, Eee, eh, bueno, eh, datorren asterako joku aukeratu dazua, hendekaren ez? <totipatik> ez, hendekez, hendekez. Eta, kan, kan, kan, eh, bai, bueno, nerekazuan kandidatuak ditut, batetik, eh, ba, puzle joko bat, eh, behin baino gehiagotan komentatu dara, L of Q, baina bestetik ere bai, ba, ba, hau pizual nobelzea hau, ba, nahiko gustatu zait, Eta lagun batek, ba, seven days izteneko beste visual novel bat gomen dit. Eta hauetako bat, emango diot, segura eski. <laughs> Ese, no? Eta, bueno, ba, haue esan da. Nik ez dakat ez gehi osateko, zuk duk, daier? Ez da, ez Ni haukera bat zuen artean nago, e, baina oraindik ba, e, ez, ez daukat argi, e, probatu dut, e, zaken, ba, bueno, fix kixin Live edo izeneko joku bat, eta ba, uste dute beste zerbaitzen pilatuko dela eta, bueno, ja, e, ba horrikoan bezala, bihar edo elkarri dut zik dugu, ja, bat, ze, zaukera dugu nik uste Hori da, vale. E, komendatzeko azkar batean, e, esan dut lehen, e, i gaudela, o, entzun, zaur aski podcast hau azak, eta i-boxen entzun goduzute zaur baina ere bai, Spotifyen gaude, <laughs> mugei mers beiratuta. Beraz ba ba bueno, ba ez dakit naiz bozute kritikarik edo egin saio hori, ba hor eh, komentario bat utzi aldezakezu edo iBoxen eh, eh, bestela eta bagian behin egun batean ba ezakit, ez dakit, ez? Eha egingo du nolako blog txiki bat edo, ba jendeak bere komentarioak gusteko edo agian ez dakit, Facebook edo Twitterren bidez, ez dakit nola eingo dugun. Baina, gustatu bai, zaite ideia hori, ba non pizkat interakzio hori, interakzio pizkat bilatzea jenderekin. Bai. E, ba, jendeak, ba bat bat zer jokoak gomendatzeko ere bai, ez? Ori da, ori da. Ba, gu, guk egiten dugun azterketa hori, ba gen, ba zema da sartu, geio sartuko pizkat zirkulo horretan, e, ba aukera geio eskaini ditzakegu denen artean, ikuste. Hori da, hori da. Ba bueno, va, ba oneraño, hasta un enteako muy gamer eh, podcast a tu eh, teléfono en videojoco en eh, Sayoa. Eta, guk, datorren asterarte dat, usten zaituztegu. Ayo. Adiós.